Капчики старого Упу вгрузли в землю. Чорна в Русі голова Нелевайка була без корони. Спочатку Упу подумав, що його старі очі щось говорять йому не те, дивляться і недобачають. Та коли він перепитав Євнуха, чи це воно так, то виявилося, що так. У сонячному тумані чорна, в срібній Русі голова гетьмана царя імператора йшла без корони. Після вчорашнього коронування, як думав Упу, він би мусив носити її принаймні ще з тиждень, аби військові всі звикали, аби усі бачили, хто над ними є хто. Де ж її гетьман цар імператор подів? Корону завжди потрібно на когось лишати, бо негайно вкрадуть. Де ж він її на кого лишив, коли в таборі, окрім нього та хворого князя, не ночував ніхто? саме цієї миті Наливайко повернув голову, де ми готіли китайці. Опу подав знак. Воїни позалягали. Наливайко ніби нікого й не помітив, лише усміхнувся, змахнув з голови чуба росу і, не зупиняючись, пішов, як і йшов на кручу. Китайським своїм козакам Опу наказав, щоб так за гетьманом царем-імператором вони на зерці і бігли, а сам повернув назад до наливайкового намету. Опу підійшов до наливайкового намету. Покрадьки він відхилив повстяний полох, закинув його на дах, скинув з ніг капчики, поклонився і зайшов усередину. Сонце світило старому в спину, і він почав ніби плавитися. Від ніяковіння і страху вже стоячи у наметі, Упу позаткував із нього на двір, бо як вриватися в дім, коли в ньому нема господаря? Та корона зупинила Упу. Вона надала йому вийти з намету, і він заходився її шукати. Обережно, тремтячими пальцями, він перебрав обидва наливайкові кожухи, той, на якому наливайко лежав, і той, яким укривався. Пересунув сідло, відкрив віко скрині. «Зразу було підійти?» – подумав Упу. «Бо де, як не в скрині, короні бути». І знову тремтливими пальцями він почав піднімати, що в скрині було. Заспані наливайкові двоє штанів, чотири мережані білі сорочки, білий кунтуш, синій жупан і сива смушева шапка. І це було все. Більше нічого в скрині. Бачив, опу не лежало. Пахло ще з неї м'ятою. А от короною і не пахло. Розплавленими отшима він ще раз обстежив намет і спинив погляд на шубі і на кошмі, під якими спав натомлений князь. Опу зважився. Він потихеньку підняв край кошми, а затим шуби. Так воно й було. Під кошмою й шубою бородатіла сонна князева голова. Голова, але без корони. Опу вибрів з намету, три його волосини на підборітті від розпачу аж скрутилися. Він подивився на табір і над возами на сороку на верблюже горбате небо, на свої мокрі капчики, коли помітив під лавою віслюка. Віслюк хропів під лавою у короні, і з неї, з її золотих прорізів, поміж алмазами і топазами, звисали його сумні сірі вуха. Упус хопив з-під намету приховане ще оливкою акацієве дишло, зірвав з вислогубого імператорську капітулу і заходився хрестить його дишлом. Віслячок продарочий, полупав ними і ніяк не міг доторопати, за що його хрестя дишлом, та ще й зранку, та ще й так тяжко. Він відкрив писка і хотів залалакати, та опу, обтираючи корону і шапкою, і рукавом халата, вже ляпотів капчиками на кручу до наливайка. Наливайко дивився на Дністер і нічого не бачив Дністром тік туман Він був білий, як білий віск І як віск непрозорий Та Наливайко чув Через річку на цей берег до нього пливе Повертається його військо Наливайкові задушило в грудях І він став ковтати сльози І чи сльози були завеликі Чи замале було для них горло бо Северин розтебнув на грудях сорочку і узявся терти долоною серце. Серце лупило, як з-під каменя джерело. Гибаючи хвостом, із табору на Дністер пролетіла сорока. Захлинаючи сухим скрекотінням, вона щосили оголошувала всім довкружнім сорокам і сорокопудам, що це військо, яке пливе і біля якого вона харчується, військо її що вона лише одна його чекала та виглядала, щоб до нього, крім неї, ніхто не мав діла, і що над військом мусить літати лише вона. Знизу, з чорного підкручу важкого туману, все ближче і нетерплячіше схоркували невидимі коні. Схлюпувала, вдаряючись у їхні боки, комизиста течія, та відсирілими голосами перекидалися козаки. «Де ж берег?» «Де ж то чорта берег?» До Наливайка придихав шубою князь. Він став біля Наливайка, плече в плече, перекинувся на слух і зашепотів. «Вже! Вже передні на березі!» «Одягаються!» – сказав йому Наливайко. У березі забрящала зброя, зафоркали коні, і Наливайко вже почув ясно, як його козаки – Пересварюється Якби тобі А якби тобі Мій кінь нікому ніколи на ногу не наступить Так мені ж наступив То він не роздивився Не роздивився? А якби не роздивився мій І наступив тобі